Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetele 16 și 17 El, Dumnezeu, în viacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor. Măcar că dreptul vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, va a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, va a dat hrană din belșug și va a umplut inimile de bucurie. Mărturiile lui Dumnezeu se văd peste tot, numai ochii deschiși să fie. Adevăratul mister al lumii e ceea ce se vede, nu ceea ce nu se vede, spunea Oscar Wilde. Nici astăzi Dumnezeu nu se lasă fără mărturie pe pământ. Fiecare credincios al său îi este o mărturie a lucrării sale în el și prin el. Cine ai născut din lumina, mărturisește firea, natura luminii. Cine ai născut din Dumnezeu, îl arată pe el, felul lui, în toate mișcările ființei sale. Ești tu o mărturie a lui Dumnezeu pe pământ? A fi creștin înseamnă a fi o mărturie a lui Hristos în lume. Oamenii învață de la natură, adică de la lucrurile făcute de Dumnezeu, dar nu vor să recunoască pe Dumnezeu. Iată una din multele curiozități publicate în ziarul Scânteia din 6 a 3 a 1976. Ciocănitoarele și căștile de protecție. De ce oare ciocănitoarele pot lovi cu ciocul într-unchiul copacilor de mii de ori pe zi, fără să contracteze comoții cerebrale? Potrivit revistei medicale Lancet, cercetările întreprinse au găsit explicația. Structura spongioasă a craniului acestor păsări. Se apreciază că aceste cercetări vor putea conduce la aplicații practice utile pentru om, respectiv la confecționarea unor căști de protecție nu din materiale rigide ca până acum, ci din materiale spongioase capabile să absorbă șocurile. Am încheiat citatul. Dăm în continuare câteva gânduri ale unor oameni de știință și filozofi despre univers. Voltaire Lumea este făcută cu inteligență, prin urmare ea a fost făcută de o inteligență. Inteligența lui Newton provine de la o altă inteligență. De Broglie, cel mai mare teoretician în materie de lumină, a spus Cât de mult am ști dacă am ști ce este o rază de lumină. Biologul Iacob Vonuescu a spus Nimeni dintre noi nu știe ce este viața. Orei, fizician descoperitorul apei grele, a spus și el nici una dintre teoriile existente despre originea lumii nu este valabilă fără presupunerea unei minuni. Einstein, ceea ce rămâne veșnic neînțeles, este faptul că acest univers poate fi înțeles. Kant, după cum o față este frumoasă pentru că dezvăluie un suflet, tot astfel lumea este frumoasă din cauză că prin ea vezi pe Dumnezeu. După cum Fidias, un sculptor grec din vechime, și-a săpat numele pe fiecare lucrare a sa, tot așa și Dumnezeu și-a săpat numele pe fiecare creatură a sa. Numele lui Dumnezeu este scris nu cu un scris omenesc, ci cu lucrarea însăși. Fidias n-avea nevoie să-și scrie numele în litere, căci mâna lui de maestru avea arta ei proprie, pe care nimeni nu o putea imita. Era destul ca un cunoscător să privească una din statuile lui ca să zică numai decât Fidia s-a făcut aceasta, că nimeni altul n-ar fi putut să sculteze o astfel de față. Tot așa și credincioșii, ei n-au decât să privească creațiunea, providența sau cuvântul lui Dumnezeu și vor striga bucuroși, aici este degetul lui Dumnezeu. Dar vai, o mare orbire este peste omul firesc, ținută prin puterea întunericului și pentru că omul este orb și în întuneric nu este în stare să vadă pe Dumnezeul său, cu toate că prezența lui este tot așa de lămurită ca și a soarelui de pe cer. Orice dar bun se coboară de sus, de la Dumnezeu, fie dar fizic, fie dar spiritual. Dacă omul se uită cu băgare de seamă, pricepe adevărul acesta. Dacă e ușuratic, în umblarea lui nu înțelege nimic. Necredința se cuibărește numai în sufletele ușuratice sau mândre. Cine gândește ajunge la adevăr, la adevărul acesta, și anume niciun efect fără cauză. Toate câte există în cer și pe pământ au o singură cauză, Dumnezeu, fie ai lăudat numele în veci. Cât de mari sunt lucrările tale, Doamne, scriem psalmul 92 cu 5. Într-o foaie de calendar citeam următoarele. Când istorisește aterizarea sa pe lună, după zborul lui Apollo 15, cosmonautul Irving are obiceiul să adauge. Faptul că Iisus Hristos a umblat pe pământ este mai important decât faptul că un om a mers pe lună. Evenimentul pe care mulți l-au salutat ca apogeul civilizației noastre are deci mai puțin preț în ochii unei dintre cei mai activi participanți decât venirea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu trebuie să ținem seama de mobilurile celor două evenimente și a consecințelor lor. Pe de o parte, omul are, alături de legitime motive științifice, ambiții nesățioase care îl împing să se înalțe mai presus de toate. De altă parte, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, se umilește până într atât încât se naște într-o iesle, eveniment nemai văzut de ochii oamenilor, afară de câțiva păstori. El ia un trup asemănător cu al nostru pentru a sluji scopului lui Dumnezeu într-o ascultare de plină a cărei expresie supremă este moartea sa pe cruce. Acum, care este rezultatul acestor două evenimente? Faptul că omul a mers pe lună n-a schimbat mare lucru nici pentru tine, nici pentru mine. Dar că Hristos a venit pe pământ, că el a murit pe Golgota și a înviat a treia zi, Iată mântuirea pentru mulțimi de ființe omenești care în curând, în desfășurarea unei puteri inegalabile, vor fi transportate în cerul lui Dumnezeu. De pe țărmul iubirii tine, Adevărul camria pentru raiul vie ții să-i prind Și spre slavă să-i duc de asemeni Pentru raiul vie Duc Versetul 18 Abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade să le aducă jertfă. Eu luptă grea ca să împiedici pe oameni de la închinare falsă, dar nu-i cu neputință. Chemarea adevăraților slujitori ai Domnului Isus Hristos este împiedicarea oamenilor să meargă pe calea rătăcirii, aducându-i pe calea adevărului dumnezeiesc, cuvântul scris al Noului Testament. Cu vorbele adevărului poți împiedica pe oamenii să meargă pe calea minciunii. Vorba poate da viață sau moarte după adevărul sau minciuna care o umple. Vorba poate fi o piedică pentru om, fie pe calea adevărului când cineva îi spune o minciună, fie pe calea minciunii când îi spune adevărul. Dragul meu, vorba ta ce fel de piedică este? Citim la Proverbe 12:6. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. Cineva spunea leacul unui suflet bolnav este vorba bună. Și vorba trebuie întrebuințată acolo unde rostirea ei aduce folos. Să le aducă jertfă. Jertfa în sine nu are valoare, ci pentru cine se aduce. Aceasta îi dă valoare. Și noi aducem mereu jertfe. Pentru cine? Ori pentru eu, ori pentru Dumnezeu, ori pentru minciuna, ori pentru adevăr. Cale de mijloc nu există. De pe munți, iubii, frumusețile, patriei sfinte. Adevărul săl înaleț mai curat, mântuie s-o spun mai fierbinte Adevărul să-l mai curat Mântuirea s-o spun mai fierbinte Versetul 19 Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au ațâțat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit. În timp ce noroadele voiau să aducă jertfă celor doi slujitori ai lui Hristos și fiind oprite de vorbirea lui Pavel, în cetate au venit niște iudei din Antiohia și Iconia, care văzând mulțimea agitată din pricina minunii săvârșite de apostoli, au ațâțat-o prin vorbe mincinoase împotriva celor care până aici îi credeau zei. Ce au putut spune iudeii noroadelor de le-au întors așa de repede? Probabil le-au lămurit că aceștia apostolii sunt niște mari înșelători și minunii au săvârșit-o cu ajutorul duhurilor necurate. Ce schimbător este omul! Ce trecătoare este gloria! Să nu ne încredem în om! Este o trestie pe care o bate vântul când într-o parte, când în alta. Numai credința în Domnul Isus Hristos îi dă statornicie. Tot ce se zidește pe credința în Hristos înseamnă zidire pe stâncă. Hristos este stânca viacurilor. În legătură cu prigoanele și suferințele adevăraților slujitori ai lui Hristos, un credincios de demult zicea O Hristoase care te rogi pentru cei ce te răstignesc și răstignești pe cei ce te iubesc. A fi creștin înseamnă a purta crucea suferințelor așa cum a purtat-o Mântuitorul Hristos. Spune Nicolae Steinhard, un evreu devenit creștin: Nădușală, sânge, bat jocură, cuie, acesta este creștinismul. Nu clopotele bisericii Pantelimon în zilele de duminică și sărbători, ci asta, crucea adevărată. O frâmă de adevăr poate cere munți de sacrificii. Filozoful creștin Kierkegaard scrie Încetul cu încetul și din ce în ce mai bine am observat că toți cei pe care Dumnezeu i-a iubit cu adevărat, modelele, au trebuit să sufere cu toții în lumea aceasta. Mai mult încă, doctrina creștină este așa. Să fii iubit de Dumnezeu și să iubești pe Dumnezeu înseamnă să suferi. Am încheiat citatul. Cuvintele au aripi și cele bune și cele rele zboară în toate părțile. Cele bune sunt ca porumbeii, cele rele sunt ca păsările de pradă. Veghere asupra limbii, o porunca sfintei cărți. Aceștia, iudeii, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit. Omorârea cu pietre era pedeapsă iudaică pentru blestem. Iudeii au crezut că predica Sfântului Apostol Pavel despre Domnul Isus este un blestem față de Dumnezeu. Iar noroadele păgâne au crezut că este un blestem adus zeului lor, Jupiter. De aceea s-au unit să arunce cu pietre în apostolul Pavel. Dar și el, Pavel, aruncase cu pietre în Ștefan, înainte de a se întoarce la Domnul Isus Hristos. Iată de ce nu se plânge acum, că știa că și el a făcut la fel. Uneori Dumnezeul nostru îngăduie să vedem câte ceva din dreptatea lui neclintită. Deși era împreună cu Barnava, iudeii numai pe Pavel l-au împroșcat cu pietre. Pe el aveau ei ura cea mare, pentru că el era vasul principal prin care se făcea lucrarea Mântuitorului Hristos. Pavel a trebuit să simtă pe propria lui piele prigoana și loviturile de moarte, pe care el, când era Saul, le arunca asupra urmașilor lui Hristos. El vedea în acești oameni niște inovatori care voiau să răstoarne iudaismul, iar ura lui împotriva lor și a lui Isus din Nazaret nu cunoaște margini. Dar, iată că, deodată, acest înfocat apărător al iudaismului s-a întâlnit cu Isus pe care îl prigonea. De la această întâlnire, a rupt-o cu tot trecutul său și a început să propovădească în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. El nu mai voia să cunoască pe altcineva decât pe el. Din pricina lui Isus, a ales să sufere lanțuri și lovituri, riscându-și viața pentru numele acestui Isus pe care îl prigonise atât de mult. De unde provenea această schimbare uimitoare? Ce avea de câștigat devenind ucenica lui Iisus? El pierdea totul, rang, poziție, onoruri, avere, tot ceea ce pentru talentele sale naturale puteau constitui o atracție. Toate le-a socotit ca un gunoi din pricina lui Iisus, care a devenit nu numai mântuitorul și domnul său, ci și dragostea și plăcerea sa. Pentru el a dat totul și a suferit totul. De ce nu au fost pedepsiți acești iudei de dreptatea lui Dumnezeu? Există un vârf al păcatelor, o măsură care trebuie umplută. Nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful, după cum scrie în Geneza 15 cu 16, sau Daniel 8 cu 23, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor lor, se va ridica un împărat. Dumnezeu așteaptă ori pocăința omului, ori umplerea măsurii păcatelor lui. Așteptarea aceasta nu este însă fără sfârșit. Oriunde ai fi dacă ești slujitorul Harului lui Dumnezeu, ești urmărit de iudei, adică de religioși și formaliști, care te împroașcă cu tot felul de pietre și te scot afară din cetate, adică din grupare sau din anumite avantaje. Nu te teme însă, tu ești în mâna Marelui Hristos și nu ți se va întâmpla niciun rău. Cei care au Biblia în mână, dacă nu sunt cu adevărat lepădați de sine, fac mai mult rău credincioșilor și lucrării lui Dumnezeu decât ceilalți oameni. Iudeii făceau mai mult rău Sfântului Apostol Pavel decât grecii sau alte neamuri. De pe altarul iubirii s aduc, necurmat toate jerturi, me și cuii ni măân te sap adevărul din tai ne deste și cu ni mă fân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 Domnul Iisus vegea asupra slujitorului său ca să nu îi se întâmple niciun rău și l-a ridicat din starea lui de leșin. Când te înconjoară frații, totdeauna te înviorezi, te scoli și te apuci de slujbă. Cine pleacă, trădează, cine rămâne, iubește. O înțelepciune zice, omul care are prieteni entuziaști are și dușmani înverșunați. Aceleași însușiri pentru care unii te iubesc produc ura celorlalți. Un alt înțelept zicea, valoarea omului se măsoară după numărul celor care au nevoie de el. Cea mai grea zi e aceea în care nimeni nu are nevoie de tine. Deși cu trupul plin de răni, căci uneori cizma proastă lasă urme trainice, Sfântul Apostol Pavel s-a ridicat, cum bine zice proverbul turcesc, cine cade pentru dreptate se scoală repede. Nimeni n-a putut zdrobi ideile mari, cel mult s-a amăgit, spune un înțelept. A doua zi a plecat cu barnaba la Derbe. Propovăduirea Evangheliei la Listra s-a încheiat cu împroșcarea Sfântului Apostol Pavel cu pietre, dar în urma propovăduirii au rămas ucenici ai Domnului. Misiunea s-a încheiat și slujitorii Domnului au plecat mai departe. De peste ca iubire să port, minunatele lume. din al bădevărului să te cânt o Isus se petine și din al bădevărului cuart să te cânt o Isus se Versetul 21. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia. În orice loc vei merge, tu, slujitor al lui Dumnezeu, ai o singură lucrare de făcut, propovăduirea Evangheliei. Nu uita lucrul acesta. După ce au propovăduit în cetatea aceasta, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. De ce Pavel și Barnaba au mers în cetățile din care fusese alungați, și unde ura oamenilor se arătase așa de mare prin împroșcarea lor cu pietre? Pentru că erau în slujba Domnului și trebuiau să învețe pe ucenicii câștigați pentru Hristos să rămână necurmat în el, oricâte greutăți ar întâmpina. Ei trebuiau să crească în har, ei trebuiau să nu uite pe acela care este calea, adevărul și viața, fericirea tuturor celor ce și-au pus încrederea în el. Adevărat scrie Nicolae Iorga, cine i făcut pentru lucruri mari, moare când nu le face. Și-au făcut mulți ucenici. Rostul propovăduirii Evangheliei este facerea de ucenici, adică întoarcerea sufletelor la Domnul Isus. Dacă cel care vestește Evanghelia este ucenic adevărat al lui Hristos, va face și el ucenici. Viața naște viață. A fi ucenic al Domnului Isus e mai mult decât a fi iertat de păcatele în care ai fost. Iertarea este în primul rând, însă trebuie să urmeze îndată ucenicia, adică să înveți lucrarea, slujba câștigării altor suflete pentru Mântuitorul Hristos. El ne mântuiește ca să ne facă împreună lucrători și astfel împărăția sa să propășească prin noi. A fi creștin este o chemare care copleșește, trebuie să copleșească toate celelalte ocupații pământești. A fi creștin înseamnă focul lui Hristos pe pământ. Un foc este numai când arde, când aprinde tot ce este în jurul lui. Când nu mai arde, nu mai este foc. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la Cartea Faptele Apostolilor, de la versetul 16 la versetul 21. El, Dumnezeu, în veacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor. Măcar că drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, va trimis ploi din cer și timpuri roditoare, va dat hrana din belșug și va a umplut inimile de bucurie. Abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade să le aducă jertfă.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 Preslava Domnului, cântăm cântarea de pe țărmul iubirii. <fri> Jo vie să-i prim și spre slavă să-i duc de se Adevărul să mai curat, Mântuirea s spun mai fierbinte. Adevărul să l mai curat, Mântuirea s spun mai uitați să dați like, toate jertele mele. Și cu o inimă sfântă s Adevărul din taină ne stele. Și cu o inimă sfântă O din tai, nade de peste in de pe ca iubire risepo Să te cânt o Isus, se peti ne și din al de vârul Să te cânt o Isu se